نحمده ونسعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شروع أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يهده فلا هادئ لا وأشهد أن لا إله لالله وحده لا شعيك لا وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله يا أيها الذين آمون تقو الله أن تقاطني ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقه من ناس واحدا وخلق منها زوجها وقد سننوا لنا رسالا تنصيرا ومرساه وتق الله من يفسادون به ولا حاق انطقت عليكم عقيبا يا ايها الذين امرت تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحلكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما جاء الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصحابه كلام الله وخيرا هذه محمد صلى الله عليه واله, وآله وسلم وسهلا لامور مهتتاتها və inna kullə müxtətətin bi-dağva kullə bi-dağdın qalələhu, kullə qaləl qalələtətin nə. Mühtələm Müsləmələr, ən bir nəstəqbal olunmazdır səhənda. Və biz gözəlikündəyik, bir Müsləmələ bayramdır. O bayramı hiç keç təyin edəməyik. Bu bayramı Allah s.ə.və təyin edəyir. Ona görə Allah s.ə.və bizə fürsət yaradır. Bu, bir gün fərəmləyini sevindəyik. Və gün Allah s.ə.və neymətlərindən istifadə edəyik və başqalarını təbrik edirik. Allah Subhanətən, yəni qədər şükür etsək, yenə azdır. Və ən böyük şükürdə, ən böyük nimətdə, hansı ki, Allah spantara, verir qalmızda, o, İslam dinidir. O, İslam dinə, hansı ki, Peyxəmbərlər, Peyxəmbərlər onu təbirlə edir bizə, ən əbsər mələylənin yolu və ən əbsər sahabələnin yolu ilə. O, deyin, hansı ki, bütün insan, insanlara göstərminizi yaşamaq lazımdır və ancaq xeyri əmr edir və ancaq şəri isə qadran edir. O din hansı ki, adilliyi əmr edir, hansı ki, zülümü qadran edir, hansı ki, tohlil əmr edir və şirkə qadran edir, hansı ki, əmr edir və cahilliyi qadran edir, hansı ki, din hansı əmr edir və ədəlizliyi isə qadran edir. O din sadiq olmağa əmr edir və yalandan və yalandan danışmağa qadran edir və həmçinin o din ki, yüksək gözəl əxlar qəndirdi və pis əxlarla çəkmək və pis əxlarla olmayı qadaqan edir. Bu din hansı ki, ki bu dünyada yaşamanın yolu, həmçinin afirətin yolunu göstərir bizə, sadəcə çıxmağın yolu. Sadəcə bu dini tətbiq eləmək lazımdır. Nə qədər biz tətbiq edəsik bu dini, o qədər Allahusfaltının neyməti artacaq, o qədər Müsləminlar izzətlənəcək, Bu da xeyrli nədilə çıxdı. Allah Subhanahu buyurur: "Ənə əhlül quraan amanu və taqav, laftana alayhim barakatun minəssəmâi vəl-ard." Allah Subhanahu buyurur, oxu bu ayə. Oxu 96-cı ayəti. onlar iman gətirsə, əgər kəndəhli, təyəşəhərlil iman gətirsələr və Allahdan qorxsalar, Allahın əmlərinə sədaqətli, nəhlərinə sədaqətli Allah Subhanahu ki, "Biz göydən olaraq, biz səmadan ora bəlkə qapılar açar axı. Allah Subhanahu başqa bir vurur. O ma'asabatu min musibatin fa ma kasabat aydikum wa yaqu an kazeer. Sürəhlü Allah Subhanahu boyu ayda. Sizə baş verirse öz əlinizlə öz əlinizlə deyirəm. Özünüz Allah Subhanahu vurur boyan məntisi. Hələ çoxsundan keçirir. Yəni Allah Allah Subhanahu Ayər hər şey gör Allah Subhanahu eləcədir. Subhanallah. İndi getməyə səndə olmazdı. Buna görə Allah Subhanahu rəhmətin. Rəhsilə məsələn səbəblər. Nə iş bu dünyada bu dünyada və axirətdə iqtisadi çatmaq, üçün ancaq bu dini tətbiq etmək olacaq? Və fikirlə bilmirəm sən onlara nə baş verir? Hansı səbəb nədir? Tam səbəbi bilcək ki, sərkəmləşdirici və s. ləsa, lakin ən böyük səbəb odur ki, dinimizə ancaq alışmışdı şükür, şirk, bid'at, ansili və s. Və s. kınaqlar qürüyü və belə biz necə içədik, içədik, çata biləliyik. Elas nə dedir? dinə dövməyi Dinə, hansı ki, Allah s.ə.v. peygamberi göndərib, peygamber şansımızda təbliğ edirik o da tevhid dinidir, düzgün əqidə, onun görə ən özümüzdən başlamalıyıq. Onun görə ən birinci özümüzdən başlamalıyıq, ən birinci özümüz Qura'nın şundan təsir güləməliyik və ən birinci özümüz gedib, dünyadan fərəhl qədər dünyayla qururlanmayaq, əsas da tədəbimizə ahirət olmalıdır və çalış, Allah Əmətləri takımda ol namazı şəmatla, qurcınə, layiqincə çalış da kətbi və həmçinin rəhmili ol başqalarına ki, Allah Əmətləri rəhmili olsun sənə və həmçinin insanları yaxşılığa çağır və pisliyidən çəkindir və lakin bu da ədəblə, əxtlərlə, hükmətlə və həmçinin qədərini e, qurları taftalamayın, hakimlərin, alimlərin, valideynlərin və s. və s. və quluları haqqalamayın və çalışın, şübdədən özü qoruyun, cürbəci bölümələrdən və s. və çalışın, İslami qardaşlığı, e, o, İslami qardaşlıq ruhun, öz aracılığa cəldin və həmçinin çalışın, həsətdən uza olun və qeybətdən və s. qeybətlərdən uza olun və həmçinin əlavə, qobulluq əlavədən kəsməyəm və həmçinin ə, qadınlar öz ədlərdən həqqlana haqqlamasın və həmçinin çalışın, düşün olun, sadiq danışın, hay hayallı olun, olun من, edin, squishy, типetten, Stickin, və həyənət eləmin adil olun, daimə və həmçinin yalanlar, hıyanətdən, qibətdən, gözününlər və göqdanlər və həmçinin uzaq olun və çalış bağış işlərdən çəkinli, mütəzbi çəkinli, rüşvətli, seləmçili idi və ya həmçinin çalış içkidi və nakıfırma etdələr və səir və səir və səir və səir, və rizqətlər Allah xatırlıqı eşi fəzlandanmışdır. Və bu gün əziz gün deməkdə məsəlullah və bu gün müsəlmana bayram olsun qurbandan sonra qurban keçinlər. Və həmçinin qurbanın əşyalarından sadə budur ki, xalış heyvan heyvərlərdən uzaq olsun, çox balalıq olmasın. Məsələn qoyun deyə azal qay, məsələn dana deyə tam olsa 2 il azı və digər kəsə olsa 5 il və həmçinin heyvərlərdən olmaması, qulağı xəstə və s və qurbanı kəsə bilərsən. Bu gün 20 deməli bu 21-i, 22-si, 23-ü tam məğrib namazından sonra yenincini məğlum olsa həkcə Və kəsəndə də hər kimin çox səhnəli və çalış, bismillah, Allahu Akbar deyinə. Kim bilərsən, bu masağın qəsesin və onun alətinin adından qurbandır. Şəhərlə deyəndə hamısına salad verir. Hətta ölənlə də sal verir. Yəni ki, kəsənlər də bu qurban kəsə, Bölünmək də burada heç bir şəriyyət bir şey deməyib, o vardır da. Lakin belə ilgə bilərcələr, sabır edirlər, belirlərini bir səsə öcrübə sağlar, bir səsəsini bir səsəsini təsiblara. O lakin, bəzi əvamlar, məsələn, biləhbər edirlər, nərin pısağı, məsələ, oxuyurlar, fil filoq və s. Və ya, məsələn, idamə götürürlər, anla edirlər, nəsələn, təhirliyyəm ki, müsliklərin ə və zamanlıq çəkməyə, qada çəkmə əmridir və çalış bütün əhali yaşan ona bayramdır təbii ki ramsan və dual semanlar hansına Vai Allah Ələf Ələf qə detrimental-sin Allah Ələf Ələf Ələf Ələf Ələf ete Allah Ələf Ələf Ələf Ələf əq grilləcədən Ələf Ələf salaries Ələf var ones rahməndan Nissləcədən Ələf Ələf Ələf Ələf Ələf Ələfindən Allahəmiş Ələf Ələf Əli 對ləf Ələf Allah commented-스ədən Amen Off climate-if líce slipped the cross-size 내 first-size